sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah wa qara'a buna ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqurrubbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhumarajalan kathiran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 Fainna kulla muhdasad bid'ah wa kulla bid'atim dalala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwataala dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahuwataala pada malam hari ini. Allah Subhanahuwataala bertemukan kita di Majlis Ilmu. Mudah-mudahan. Majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah, InsyaAllah ta'ala Di kesempatan malam hari ini Kita akan mulai membahas Kitab Yang insyaAllah sangat bermanfaat yaitu kitab al-usul Min ilmi al-usul Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Lamah Muhammad bin Salih Al-Lithaymin Rahimahullahu Ta'ala Nah uh, Kitab Al-Usul bin Ilma Usul ini Ikhwani wa khatifillah rahimahni wa rahimkumullah uh, Sebagaimana nanti juga akan dijelaskan, dijelaskan oleh beliau Rahimahullahu Ta'ala Kitab ini adalah uh, Kitab ringkasan dalam Fan Atau cabang ilmu Usul fitih Nah Dan uh, Syekh Muhammad bin Salim Rahimahullah Itu juga Mencarah kitab ini Ya Dibikin pula Para ulama yang lainnya Seperti uh, Syekhuna uh, Syekh Sa'ad bin Nasirah Syedri Hafizahullah Ta'ala Nah dan insyaAllah ta'ala kita uh, tidak akan membahas panjang lebar. Kita cukupkan apa yang disebutkan oleh pengarang. Uh, dan kita akan tambahkan beberapa faidah insyaAllah ta'ala yang terkait dengan ilmu ini. Ya. Dalam rangka untuk memudahkan ya, agar gampang untuk dipahami ya, dan diamalkan. Nah, terlebih lagi kepada sebagian teman-teman yang ikut dalam garis ini. Yang mungkin belum punya basic bahasa Arab sama sekali ya. Jadi kita ringkas agar mudah untuk dipahami. Nah. Ihwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita eh uh, memasuki muqaddimah atau pendahuluan yang disebutkan oleh asy Muhammad bin Shalih Al-Zaimin rahimahullahu taala. Nah, Di sini ada beberapa perkara yang perlu kita sampaikan ya sebagaimana yang disebutkan oleh guru kami Asy-Syaikh Sa'ad bin Nasir rahsialah fisalahullah taala dalam kitab beliau Syarah Al-Usul min Ilm Al-Usul karya al Syekh Muhammad bin Shalih bin saib bin, bin, bin Rahimahullah taala. Nah. Kata beliau ya, dalam mukaddimahnya lima nadrusu ilmul usul fiqh. Kenapa kita harus belajar ilmu usul fiqh? Nah. Tanyaan yang kedua wa ma hi al faedatul lati nah sa lujniha min dirasatiha dirasatihi nah apa faedah yang akan kita dapatkan dalam mempelajari ilmu ini nah ketika beliau-beliau menyinggung tentang apakah ilmu uh, usul fiqih ini dibangun di atas fondasi ilmu kalam atau tidak ya dan bagaimana uh, munakasyah uh, dalam hal tersebut ini beliau sebutkan juga tersendiri tapi kita lewati karena lumayan panjang. Nah, mungkin pula beliau menyebutkan eh uh, wa hal li, li dirasati ilmil usuli syariah am ilmun mubtada'un lam yakun ma'rufun inda ummah. Apakah mempelajari ilmu usul fiqi ini ada ada Asalnya dalam syariat kita, ataukah dia hanyalah ilmu yang muktadak, ilmu yang diada-adakan, yang tidak ma'ruf di kalangan salaf, atau bagaimana? Nanti akan kita sebutkan jawaban beliau. Afi'ullahulahul taala. Nah, ini diantara pertanyaan-pertanyaan penting yang uh, terkadang uh, perlu kita tahu jawabannya. Nah, kata beliau, ya, "Hadhih asailatun muhimmatun hiithu qada yunqish shaytanun." beberapa hal ini اسئله inufusi ba'dinnas ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting ya e, karena di sana terkadang syaitan itu melemparkan sesuatu membisikkan sesuatu ya dengan sebagian pertanyaan-pertanyaan ini dalam diri seseorang ya walizani kalagudda min dirahati hadil asila waljawabu anha ataual jawab oleh kerana itu harus kita pelajari pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini nah, dan harus kita jawab ya, harus ada jawabannya kata beliau ilmu usuli makhudun min syai'ain min syai ilmu usul itu terambil dari dua perkara yang pertama al awwalu kata beliau al adillatu syar'iyatu kitaban wa sunnatan ilmu usul fitih itu terambil dari dalil-dalil syariat dalil dalil syariat, baik dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW yang kedua kata beliau terambil dari min lubatil arabil nazalal quranu biha terambil dari bahasa Arab yang dengannya Al-Quran itu turun dengannya dengan bahasa Arab Nah, maka ilmu usul ini kata beliau, kita dapatkan dalam ilmu usul itu kaidah-kaidah, ya, dalam Al Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, seperti dalam ilmu usul itu dibahas tentang hujjah atau sunnah, hujjahnya Sunnah Nabi SAW. Ini hadis-hadis beliau. Nah, ini adalah kaedah usul kata beliau. Kita ambil dari Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Hashr ayat 7 Wa atakumur rasulu fakhudhuhu wa mana hukum anhu fanta'hu. Apa yang di Datangkan oleh Rasul itu, yani Rasulullah SAW, maka ambillah. Nah, dan apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkan. Ya. Ini satu contoh kaidah. Kaidah yang berikutnya disebutkan juga dalam ilmu usul fiqh, hujat tentang pembahasan hujatul ijma. Hujat itu al-ijma, Hujjahnya ijma, kesepakatan. Nah, akan datang nanti, insyaAllah Allah, pembahasannya apa yang dimaksud dengan al-ijma. Nah, kata beliau ini adalah kaidah usuliyah. Ya, kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin. Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Artinya kalau umat beliau berkumpul di atas satu perkara berarti itu adalah hak dan merupakan hujjah. Nah, akan datang insyaallah nanti pembahasan tentang eh uh, al-ijma'. Nah. Ini kan pula kaidah al-amru yufidul wujub Al-amru yufidul wujub Perintah itu Ya, menunjukkan kewajiban. Ini ya, yani hukum asal perintah adalah wajib. Dari mana kita ambil? Kata beliau terambil dari Firman Allah dalam Surah Al Ahzab ayat 36 dan Surat An Nur ayat 63. Allah berfirman: Wamakna li mu'minin walla mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran ayyaquluhumul khiyatu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin atau orang yang mukminah wanita laki-laki atau wanita yang beriman. Kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, mereka punya pilihan lain dalam urusan mereka. Artinya kalau Allah sudah sudah perintahkan, Nabi perintahkan berarti wajib. Tidak boleh ditawar-tawar lagi. Nah, diberikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 63. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Antusibahum fitnah. Mereka akan tertimpa fitnah atau mereka ditimpa adab yang sangat pedih. Nah, kalau begitu kata beliau, ilmu usul fikih itu ada masdarnya, masdar yang pokok itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dimikir pula ilmu sulfiqh ini terambil dari bahasa Arab ya. kita mengetahui Al-Quran itu dengan bahasa Arab sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 2 inna nazzalna inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'kilun sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab supaya kalian ta'kilun, memahaminya nah Masya Allah Ta'ala, baik ini e, jawaban untuk pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang kedua Kenapa kita harus belajar ilmu sul-fiqih? Ya. Kata beliau Kita belajar ilmu sul-fiqih itu ya, Untuk meraih beberapa faedah yang sangat besar Yang sangat bermanfaat ya, Dalam mempelajari ilmu ini Nah, Perhatikan Kita ringkas saja ya. Ada lima faedah yang disebutkan oleh pengarang di sini. Yang pertama Ya, al-husulu ala ridha rabbil 'izza wal jalal untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Masya Allah Jadi kita belajar ilmu syar'i, di antara ilmu syar'i itu adalah mempelajari ilmu usul fiqih. Ya. Kalau kita ingin uh, berjalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, ya maka hendaknya kita mempelajari ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ilmu tentang syariat Allah adalah mempelajari ilmu usul fikih. Nah, ilmu usul fikih. Yang kedua, kata beliau, faedah mempelajari ilmu usul fikih ini adalah untuk fahmul Qurani was sunnah. Untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Masya Allah Orang yang mengerti ilmu usul fitih Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah Dan dia paham bahasa Arab Maka insya Allah dia akan paham Al-Quran Dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi SAW Terkadang kita dapatkan banyak muskilah ya, Banyak muskilah ya, Banyak masalah ya, Terkait dengan uh, Apa namanya penafsiran tentang Al-Quran Ya atau uh, penjelasan tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya terkarena kita dapatkan banyak orang-orang yang keliru di dalamnya, walaupun sebenarnya dia hafal Al-Quran itu, dia hafal hadisnya, tapi ya terjadi kesalahan-kesalahan. Kenapa? Ya, karena tidak mempelajari ilmu ini, ya, tidak mempelajari ilmu sulfit, maka kita lihat sebagian orang mereka membawa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sebutkan ayat-ayat Allah. Tapi, ya, mereka menafsirkan ayat-ayat tersebut tanpa tanpa ilmu. Ya. Demikian pula mereka bawakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hadis-hadis tersebut mereka tafsirkan tanpa ilmu. Karena enggak punya ilmunya. Ya. Ya. Ada ayat al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia enggak belajar ilmu usul fitih. Dia bagaimana dia tahu? Bagaimana cara dia mengeluarkan istidlal, mengeluarkan Uh, hukum dari dalil tersebut kalau dia tidak pelajari ilmu usul fitih nah, maka dengan mempelajari ilmu usul fitih ini, insyaAllah dia akan memahami Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW sekaligus faedah yang ketiga boleh sebutkan anna nala nastati'u anna'khudal ahkama min kitabillahi azza wa jalla wala min sunnati rasulihi SAW illa bidirasati ilmi usul fitih, ini ucapan beliau dan sungguhnya kita tidak akan mampu untuk Ya, mengambil hukum ya, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan mempelajari ilmu usul fitri ini. Nah, iya. Makanya kita lihat, ya, sebagian orang dia dia bawa ayat-ayat suci Al-Quran, ya, tapi karena dia tak belajar usul fitri dia tidak belajar bahasa Arab. Akhirnya keliru dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Seperti sebagian orang yang mereka sebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk seluruh manusia nah dikeluarkan untuk seluruh manusia sebagian orang dia ambil ayat ini kan ya, dia tafsirkan pakai hawa nafsunya dia katakan nah ini Allah mengatakan kalian dikeluarkan untuk seluruh manusia kalau begitu kita harus keluar akhirnya mereka keluar keluar Menuju ke masjid-masjid tiga -masjid, hari, empat puluh hari, empat bulan. Ya, bawa kompor dan segala macamnya. Nah, kerana salah dalam memahami. firman Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Nah, ayatnya benar. Tapi pemahamannya yang salah. Nah. Masya'Allah ta'ala. Ini faedah yang ketiga. Jadi untuk mengeluarkan hukum dari dalil dari, dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, itu harus mempelajari apa? Mempelajari ilmu usul fiqih ya darinya kita tahu bagaimana cara mengeluarkan hukum, ya, kita tahu mana lafad e, dalam dalil tersebut yang e, apa namanya ber, berben, e, bermakna umum ya, atau kapan dalil itu tidak bermakna umum dan seterusnya itu dipelajari dalam ilmu sustif akan datang insyaAllah penjelasannya nah faida yang keempat, kita beliau ma'rifatu ahka min nawazil jadidah dengan ilmu usul fiqih ini insyaallah kita mampu mengetahui, memahami hukum-hukum nawazil ya, al-jadidah. Ini yani hukum-hukum kontem kontemporer yang baru terjadi, enggak terjadi, belum terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi di zaman kita. Nah, orang yang mempelajari ilmu usul fiqih insyaallah dia mampu mengetahui hukum dari kejadian tersebut berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Kerana agama kita telah mengajarkan segala sesuatu disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal Qur'ana", "Wa nazzalna wa nazzalna 'alaikal Kitaba Sungguh kami telah turunkan kepada Muhammad al-Kitab ini, Al-Qur'an. Tabayan li kulli sebagai penjelas segala sesuatu. Nah. Masyaallah ta'ala. Kata beliau, "Lakinnana la na'rifu na kayfiyata da kayfiyata dilalatil Qur'ani was sunnati 'ala hadhil masail jadidah" illa bitathbiqi alqawaidul usuliyyah akan tetapi kita tidak akan mampu ya mengetahui kaifiat dilalah Al-Qur'an dan Sunnah dalam kejadian-kejadian kontemporer yang baru terjadi ini kecuali dengan menerapkan kaidah-kaidah usul ini kaidah-kaidah usul fitih. Nah, jadi ini penting kita mempelajari ini. nah berikutnya faedah yang kelima yang disebutkan oleh beliau alfaidatul alfaidatul khamisah faedah yang kelima فَحْمُ كَلَامِ النَّاسِي وَفَحْمُ أَوْرَاقِ ثُبُوتِ الْأَوْقَافِ وَالْسُّقُوكِ وَالْعَنْزِمَةِ Nah, itu kita dengan ilmu usul fitnah itu kita bisa memahami ucapan manusia nah. Bisa memahami ya, surat-surat dokumen-dokumen ya, terkait dengan wakaf dibikin pula dokumen-dokumen penting dibikin pula yang terkait dengan uh, apa namanya uh, anzimah, sebuah sistem di sebuah negara entah itu dengan hukum Islam atau bukan ya. kita bisa memahami dengan uh, ilmu usul fitri ini Beliau sebutkan contoh. Contohnya ada dua orang yang berselisih, si A dan si B. Si B mengatakan demi Allah wallahi ummi laisat bizaniyah. Demi Allah ibuku bukanlah wanita pezina. Nah, kata beliau. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya ya fa hadna mutakallima wa jaladnahu haddal qadhi kita ambil si pembicara yang pertama, ya, kemudian kita e, cambuk dia dengan kerana telah menuduh wanita yang baik-baik sebagai pezina. Nah, kalau orang itu mengatakan lah, kan saya kan gak, gak, tidak mengatakan ibunya pezina. Nah, maka kita jawab kata beliau, indada mafumu mukhalafah. Kami memahami dari mafumu mukhalafah. Karena ketika si B ketika si B mengatakan demi Allah Ibuku bukan wanita pezina. Berarti apa? Mafhumu qolaqanya apa? Si A telah menuduh si si B apa? Ibunya pezina, kan begitu? Ah, dari mana kita bisa tahu itu? Ah, eh, ini dari mempelajari ilmu ilmu usul fikih. Demikian pula ada dilalah isyarahnya dan seterusnya. Akan datang nanti insyaallah eh uh, pembahasannya. Nah. Jadi ini sangat penting. Ikwani waqati fil rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula yang terjadi, saya kasih contoh. Ya, terjadi uh, Ikhtilaful fatwa Perbedaan fatwa di kalangan para ulama umpamanya Nah, Ini orang yang tidak pernah belajar usul fikih Dia bingung nanti Lah ini kok ulama A bilang begini Kok ulama B bilang begitu ya. Tapi kalau orang yang pernah belajar ilmu usul fikih Maka dia tahu cara yang tepat Bagaimana berinteraksi dengan fatwa yang berbeda itu Nah Apalagi kalau fatwa itu keluar muncul dari Satu sumber, satu orang yang berbicara umpamanya akan datang nanti, InsyaAllah. Ya, kita, kita akan kita singgung kembali pembahasan ini, InsyaAllah pada pada tempatnya. Bismillah. Nah, maka penting. Ikhwanul Wathiqilah Rahimani Warahimakumullah. Kita mempelajari ya, ilmu usul fiqh ini. Nah, ya, kemudian beliau sebutkan uh, kaitannya dengan ilmu mantik, ilmu falsafah. Ya, beliau sebutkan di sini. Nah, ini bagus bagi kawan-kawan yang sudah mampu baca kitab. ya saya sarankan juga memiliki syarah ini syarah al usul min ilmu usul yang ditulis oleh guru kami Al Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz Asy-Sari hafizahullahu taala nah kemudian uh, kaitan ilmu usul fikih dengan ilmu kalam beliau jelaskan semuanya nah beliau jelaskan semua jawaban-jawabannya di situ ya. yang pada intinya kita ambil di sini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu hafizahullahu taala Apakah ilmu usul fikih itu adalah uh, ilmu muqtada, ilmu yang diada-adakan belakangan, atau adalah ilmu salafi? Ini ilmu ada salafnya dari kalangan para ulama. Nah, apabila disebutkan, telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya ilmu usul fikih itu terambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan bangunannya di atas bahasa Arab. Ya, dibangun di atas bahasa Arab. Oleh karena itu kita dapatkan kata beliau, Nah, Orang yang pertama kali menulis menuliskan Atau menulis dalam bidang ini ya, Adalah Al-imam Ash-Syafi'i rahimahullah ta'ala Dan beliau termasuk imam Dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Kan begitu nah, Masya Allah ta'ala Kemudian beliau sebutkan satu uh, Apa namanya Pembahasan yang sangat menarik di disini ya, Ini saya pribadi Pernah dapatkan juga ya, Ketika saya sampaikan kepada salah seorang teman ya, Saya katakan Penting kita belajar ilmu usul ya, supaya kita bisa memahami dan uh, paham bagaimana cara beristidlal dengan dalil-dalil syariat. Ya, dia bilang, ah, tapi kan banyak ilmu ilmu ilmu usul fikih itu kan banyak apa namanya uh, ahlul kalam di dalamnya. Nah banyak uh, apa namanya cubah-cubah uh, uh, filsafat dan seterusnya kata kata teman-teman tersebut nampak. Nah. Dan subhanallah. ya Asy'ah kasih, tidak? Hafidzahullah Taala. Yang sebutkan hal itu di, di kitab ini. Maksud saya, ya, apa yang beliau sebutkan ini pernah saya alami. Nah, jadi memang ada, memang ada orang-orang yang mereka tidak mau mempelajari ilmu usul fikih atau menganggap enteng, menganggap remeh. Kenapa? Ya, karena dalam pembahasan ilmu usul fikih itu menurut dia, ya, kebanyakan yang menulis di situ adalah orang-orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah, dari kalangan ahli kalim. Nah, sekarang beliau sebutkan. Bimadha tujibuna 'anil qawli bi annahu naaka mu'allafatin mu anna mu kathiratan. Nah, bi annahu naaka mu'allafatin kathiratan fi ilmi fi ilmi al-usuli allafaha mu'tazilatun allafaha al nah. Kata beliau, bagaimana uh, Anda menjawab ya, bahwasanya di sana banyak tulisan-tulisan ya, tentang ilmu usul fiqh yang itu ditulis oleh orang-orang mu'tazilah dan orang-orang asyairah bagaimana cara menjawabnya, kata beliau nakul, kita jawab kathalika fi ilmi tafsiri aydan allafa allafa mu'tazilatun nah maka kita jawab, kata beliau, demikian pula dalam ilmu tafsir Ya, dalam ilmu tafsir pun ada orang-orang mu'tazilah menulis tafsir dalamnya nah. faallafa fa az-zabakhshari, kitabahu al-kashaf, az-zabakhshari menulis kitabnya al-kashaf Wa 'allama al-Jassas ar-Razi, dibikin pula al-Jassas ar-Razi. Beliau menulis kitab Ahkamul Quran. Ya. Wahum Mu'tazilah, mereka ni Mu'tazilah semuanya. Nah. Wa kadhalika allafa fi tafsir Ash'aira, dibikin pula Ash'aira menulis dalam kitab tafsir seperti Falafagh, al-Fakhr, al-Fakhr ar-Razi, allafa fi tafsirul Quran. Nah. Fa hal yam hal yamnauna dzalika min qira'atit tafsir salafi lil Quran. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah hal, hal semua hal ini menghalangi kita untuk membaca tafsir-tafsir salafi terhadap Al-Quran? Maksudnya, ada tafsir yang lain yang ditulis oleh para ulama salaf. Nah, bukan dari kalangan asyairah, bukan pula dari kalangan uh, mu'tazilah. Tentunya tidak menghalangi kita. Kan begitu? Dengan kata lain, ya. Kalau dalam ilmu sulfiti ini ternyata banyak. Uh, yang menulis di dalamnya adalah orang-orang Asy'ariyah atau orang-orang Mu'tazilah itu tidak menghalangi kita untuk mempelajari ilmu usul fiqih ini kenapa kerana di sana ada juga para ulama-ulama sunnah ulama-ulama uh, as-salaf yang mereka-mereka itu menulis uh, ilmu usul fiqih uh, menulis uh, ilmu dalam cabang ilmu usul fiqih ya oleh kerana itu kata beliau nakul la nam la nam tani' a. la nam tani'u kadzalika ilmu al-usul fiqih ilmu Kedalika ilmu ilmu usuli qawluhu wajadta fihi muallafat al mu'tazilah awil asy'irah la yamna'una an nadrus hadzal ilma 'ala wifqi madhhabi ahli sunnati wal jama'ah kata beliau ya. jadi semua hal yang kita, kita sebutkan di atas ya. ada mu'tazilah atau asy'irah menulis dalam kitab-kitab tafsir apakah kita dilarang untuk membaca kitab tafsir kata beliau tentu tidak Demikian pula dalam ilmu ya kita Ketika kita dapatkan ada sebagian tulisan-tulisan dalam ilmu usul fikir yang ditulis oleh orang-orang muhtazilah atau orang-orang asyairah, itu tidak menghalangi kita untuk mempelajari ilmu usul fikir ini. Ya. Tentunya, ala wifqi madhabi ahli sunnati wal jamaah. Tentunya di atas, ya madhab ahlu sunnah, ahlu sunnah wal jamaah. Nah, masyaallah Allah Ta'ala. Nah, ini, apa uh, apa namanya, Muqaddimah dari beliau ketika uh, mensyarah kitab al-usul bin ilmu usul karya al Muhammad bin Salih al-Wazaymin Rahimahullah ta'ala na'am Sekarang kita masuk dalam muqaddimah pengarang Nah, Kata beliau Ya'ni al Muhammad bin Salih al-Wazaymin Rahimahullah mengatakan Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ubfiruhu wa laa wa wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'a amalina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an laa ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du kata beliau Fahadhihi risalaton mukhtasaraton fi usulil fiqh Ini adalah risalah tulisan yang mukhtasarah tulisan yang ringkas dalam pembahasan ilmu usul fiqh Katabanaha ala wazkil manhajil muqarrari li sanati thalithati an sanawiyah kami tulis kitab ini ya, sesuai dengan manhaj ya, yang merupakan muqarrar ya manhaj yang eh, apa namanya kurikulum yang telah ditetapkan di mana Lissanat Tsalitha pada tahun yang ketiga astanawiyah ini kelas 3 SMA Nah kelas 3 SMA fil maahid fil maahidi al dalam di maahad-maahad ilmiah Nah perhatikan kau ni kuat firman rahimahni, rahimahku semua. Jadi ini adalah makorror kurikulum yang di, di banyak di, di apa namanya uh, dibahas atau telah ditetapkan di banyak ma'hat ma'hat di Arab Saudi sana. Ya untuk siapa? Untuk ya, para pelajar yang duduk di bangku kelas. Nah, masya Allah. Ya, kita yang belajar, masya Allah. Bukan lagi kelas 3 SMA Kita sudah, mungkin ada di antara kita Yang punya anak SMA malah, kan begitu nah, Tapi tidak mengapa insyaAllah ya, Mempelajari ilmu itu ya, Tidak perlu malu dengan, dengan umur kita nah, Kalau kita malu dengan umur Ya sampai kapan, ya, bodoh terus jadinya nanti nah, Tidak mengapa ya, Kita tetap belajar ya. Walaupun sebenarnya mukoran ini Untuk anak-anak uh, SMA kelas 3 Lisanati ya. al-talithah Bukan lissunnah, tapi lissanah Ya, lisanat al-Tharithah Tahun ketiga Al-Thanawiyah Kelas tiga SMA Nah masyaAllah Allah Ta'ala Sammainaha Kami namakan uh, Kitab ini Dengan al-usul min ilmil usul Al-usul min ilmil usul Syekh Muhammad bin Salih al-Ithamin Rahimahullah Jelaskan kenapa namanya al-usul min ilmil usul Karena waktu itu kata beliau Para pelajar ya, Di ma'ad itu mereka sudah tahu kalau belajar apa belajar al-usul, berarti ya, secara secara secara tidak langsung ya atau secara langsung mereka bisa memahami yang yang dipelajari adalah ilmu usul fikih. Nah, jadi ilmu usul fikih di sana ya para pelajar ini juga berlaku di, di kampus dan seterusnya. Kalau belajar hari ini belajar apa? Usul. Nah, belajar usul. Berarti apa? Belajar usul fikih. Nah, masya Allah taala. Nah, jadi al-usul min ilmi al-usul. Ini di antara sebab penamaan, tapi itu menurut beliau, Alhamdulillah, Ta Rahimahullah Taala, itu penamaan tidak penting. Ya, pokoknya kita tahu ini adalah kitab tentang apa? Usul Fiqih yang diringkas oleh beliau, Rahimahullah Taala. As <Susukakan> Allahu <collapses>. Aiyya Ilmana Khalisan Lillahi Nafi'an Lihibadillahi innahu Quribu Mujib. Saya memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala <Susukakan> jadikan ilmu kami itu ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala Nafi'an li'ibadillah Bermanfaat untuk hamba-hamba Allah Innahu qarib mujib Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha dekat, lagi maha Mengabulkan doa hamba-hambanya nah. Jadi, ini contoh yang baik Dari pengarang Rahimahullahu ta'ala Nah, Jadi kita mengajarkan ilmu itu Ikhlas kerana Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala bukan, bukan kerana yang lainnya bukan bukan karena untuk jualan ya supaya saya ajarkan kitab ini ya supaya antum beli kitabnya karena kitabnya saya sudah terjemahkan antum beli sama saya enggak bukan seperti itu nah bukan pula untuk mencari eh, apa namanya keuntungan duniawi tidak tapi kita mengajarkan ilmu itu ikhlas karena Allah Subhanahu, subhanahu wa taala nah ada sebagian orang juga dia jadikan apa namanya eh, ilmu syar'i atau eh, agama ini ya Sebagai sarana untuk meraih duniawi nah, terjemahkan video ya, Kemudian pasang di Youtube Kemudian transfer rekening sekian sekian sekian Padahal itu video diambil juga dari Youtube Gratis Nah, Mengedit juga mungkin aplikasi gratisan juga Jadi intinya apa? Ya, ingin mengambil manfaat duniawi dari hal tersebut ya, Sebaiknya seorang penutup ilmu tidak seperti itu Nah, Tidak seperti itu kalau dia dikasih, diberi, ya ini ada pembahasan karangan karang para ulama. Nah, kalau dia mengajar dia dikasih diberi, ya tidak masalah. Ya. Tapi jangan dia meminta minta jangan dia meminta minta Transfer ke rekening fulan, ya kalau ini begini dan begitu. Allah mustahil Nah, maka seorang pengajar kebaikan, ya, hendaknya tidak seperti itu. Dia mengajarkan ilmu itu sebagaimana yang beliau ajarkan di sini, ya, agar kita mengikhlaskan amalan tersebut, ilmu tersebut Ya, kita ajarkan ilmu tersebut agar bermanfaat ikhlas karena Allah yang pertama. Yang kedua, bermanfaat untuk hamba-hamba Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah ta'ala. Ya. Sudah berlalu 37 menit. Ya. Nah, kita uh, ambil uh, satu halaman yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Sawyal Withaymin rahimahullah ta'ala. Nah. Nah, kitab ini 103 halaman 103 halaman Sekarang kita masuk pada halaman yang Yang ketujuh Nah Kita ambil Sedikit demi sedikit InsyaAllah Yang penting rutin Mudah-mudahan Bermanfaat untuk Kita semua Nah Kata beliau Usul al-fiqhi Usul al-fiqh Apa itu usul al-fiqh? Tarifuhu Definisinya Usul al-fiqhi Yu'arrafu bi'atibaraini Usul fiqih itu Didefinisikan dengan dua e, Iktibar Dengan dua ungkapan e, Dengan dua sisi al awal sisi yang pertama Bi'tibari mufradai, Mufradaihi Ditinjau dari sisi Lafat mufradnya e, Maksudnya Bi'tibari kalimat usul Dan kalimat fiqh Ditinjau dari sisi kalimat usul dan kalimat fiqh Usul usulu al-fikhi, mudah ya, mudah ilai. Ada dua kata, kata usul dan kata al fiqh Nah, maka kalau kita mau definisikan ilmu usul fikih, ya ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama ditinjau dari sisi eh, apa namanya perkalimatnya. Apa itu kalimat usul, apa itu kalimat al-fik. Nah, nanti akan datang yang kedua, ya. Definisi ditinjau dari sisi Ya, uh, morokatnya usul fik. Ya, istilah usul fik itu apa? Akan datang nanti insyaAllah. Nah, pertama kata beliau fal <coughs> usulu usul itu <coughs> jamu aslin. Al usul kata usul itu jamak aslun. Ya, bentuk mufrotnya adalah aslun. Bentuk jamatnya, bentuk pluralnya adalah usulun, nah, yang sudah belajar bahasa Arab, masya Allah, ngerti Yang belum belajar bahasa Arab, ya belajar. Nah, sudah lama kenal dakwah, sudah puluhan tahun, tapi tidak ngerti bahasa Arab ini kan, sesuatu yang sangat apa namanya memprihatinkan. Ya, Allahumma astaghfirullah. Belajar, belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit. Apalagi sekarang, masya Allah wasilah untuk memahami bahasa Arab itu sangat banyak dan dan dipermudah oleh Allah. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, jadi kawan-kawan yang belum mengerti bahasa Arab, ya, silakan belajar bahasa Arab. Nah, baik. Jadi kalimat usul fik atau kalimat al-usul itu jamak dari kata aslun. Apa itu aslun? Wahwa ma yubna 'alaihi bayruhu. Asl itu ya kalau kita terjemahkan Pondasi atau pokok. Ya. Ya. Aslun itu adalah ma'yu bina alaihi goyruhu. Dia adalah sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Aslun, aslun, ya kata beliau ma'yu bina alaihi goyruhu. Selainnya itu dibangun di atasnya. Berarti dia fondasi dia kalau eh, apa namanya eh, asalnya, pokoknya. Nah atau pondasinya. Wamilzalika, beliau pikan contohnya. Di antaranya contohnya aslul jidari wahwaa sa suhu. Aslul jidar yakni pondasi tembok atau pondasi dinding. Wahwa asasuhu dan itu adalah pondasinya. Nah. Ini pula wa aslul syajarati. Asalnya pohon, asalnya pohon. Ya. Asalnya pohon apa? Akarnya, kan begitu. Nah, kalau tembok apa dinding, dinding, tembok pondasinya apa? Akarnya apa? Ya pondasi di bawahnya, kan begitu. Nah, itu namanya aslul الَّذِي يَتَفَرْعُ مِنْهُ أَوْسَانُهَا Asal atau kondasi atau pokoknya pohon itu adalah sesuatu yang bercabang darinya ranting-rantingnya, dahan-dahannya. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 24 alam تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً تَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ تَيِّبَةٍ Sabitun wafaru aha fisma. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membuat permisalan kalimat toyibah, kalimat yang toyibah itu seperti sebuah pohon yang baik. Ya. Asluha sabitun. Ya. Pokoknya atau akarnya, fondasinya kokoh di tanah, wafaru aha fisma dan cabang-cabangnya ada di, di langit. Artinya cabang-cabangnya tumbuh di atas uh, far atau di atas asal tersebut. Nah, itu e, makna dari kata aslun. Nah, masya Allah taala. Ya, kalau kita terjemahkan, fondasi pokok, atau akar. Nah, masya Allah taala. Ini yang pertama atau kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua wal fikho. Ini masih ini ya definisi pada tinjauan e, pertama. Okay. Ditinjau dari dua dua dua kalimat kalimat usul dan kalimat fiqh sekarang kalimat yang kedua kalimat al fiqh wal fikhu luhatan kata beliau fikih itu ya secara bahasa artinya al fahmu nah faham ya wa minhu qauluhu taala di antaranya firman Allah dalam surat taha ayat 28 27 28 nah Allah berfirman wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya Allah ee, leraikan apa namanya ucadan milisani kekakuan lisanku ini doanya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nah, ya Allah leraikan apa namanya ucadh dari lisanku, ya agar apa yafkahu kauli agar mereka yafkahu kauli. Nah, kata Al-Fikh agar mereka memahami ucapanku. Nah. Itu secara bahasa dari kata uh, <coughs> al-fik. Ya. Adapun secara istilah tadi uh, definisi secara uh, apa namanya etimologi. Sekarang dari sisi terminologinya, secara istilahnya fikih itu adalah ma'rifatul ahkamis syari'iatil amaliyati bi adillah bi adillatiha at tafsiliyati. Kata beliau. Fikih itu adalah makrifatul ahkam al-Shar'iyyah al-amaliyah, mengetahui hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah. Nah, biadil latihah atau tafsiliyah dengan dalil-dalilnya yang tafsiliyah yang rinci itu fikih. Nah, masyaAllah Taala. Kemudian bila jelaskan apa namanya? Yang dimaksud dengan definisi 'mārifatul aḥkamī sharʿiyyatil amaliyyati bi adillatihā at tafsiliyyah'. Beliau jelaskan. Kata beliau, 'Fal muradu bi kaulina mārifah', iaitulah 'ilmu dan dzannu'. Boleh tahu kan? Yang dimaksud dengan ucapan kami. Jadi beliau ingin menjelaskan definisi yang beliau sebutkan, 'mārifatul aḥkamī sharʿiyyatil amaliyyati bi adillatihā Ada empat, ada empat uh, perkara yang beliau ingin jelaskan. Yang pertama kata ma'rifah Pengetahuan fikih itu adalah pengetahuan tentang Hukum-hukum syar'iyah Yang sifatnya amaliyah Dengan dalil-dalilnya yang rinci Bila sebutkan Apa yang dimaksud dengan ma'rifah? Ma'rifah di sini Al-ilmu wal-dhanu Ilmu dan zon Ilmu dan zon Itu masuk dalam cakupan ma'rifah Lianna idrakal ahkamil fiqhiyati Qad yakunu yakiniyan Kerana Pengetahuan tentang hukum-hukum fikih itu Ya. Terkadang ya, pengeta dengan pengetahuan yang yakin. Ya, itulah yang disebut dengan ilmu. Waqad ya wa qad yakunu dhanniyan, tapi terkadang juga dengan pengetahuan yang sifatnya dhanni. Nah. Kama fi min masail fiqhi, sebagaimana itu banyak dalam permasalahan-permasalahan fiqih. Nah. Yang kedua kata beliau, wal muradu biqaulina dan yang dimaksud dengan ucapan kami al ahkamus syar'iyyah Hukum-hukum syar'iyah adalah al-ahkamul mutalakatu mina syar'i. Hukum-hukum yang terambil dari syariat. Ya. <coughs> Kal wujubi seperti wajib, kewajiban, watahrim, pengharaman. Ya. Fakhrojabihi al-ahkamu al-akliyatuh. Maka keluar dari hukum-hukum syar'iyah di sini keluar darinya. Ya, tidak masuk dalam pembahasan kita al-ahkamul al akliyah. Hukum-hukum akal. Nah, itu tak masuk. Kamarifati eh annal kullahu akbaru minal juz'i. Seperti pengetahuan tentang annal kullahu akbaru minal juz'i. Keseluruhan ya, itu lebih besar daripada sebagian. Ini bukan bukan ini yang dibahas dalam uh, ilmu fikih. Ya, karena ini uh, ahkam al-aqliyah, keahkam al al-aqliyah yang dibahas dalam ilmu fikih itu adalah al-ahkamus Syar'iyah Nah. Masyaallah taala. Keseluruhan itu lebih besar lebih banyak daripada sebagian. Itu uh, hukum akal kata beliau. Demikian pula wal ahkamul adiyah, nah, keluar dari pembahasan tentang pembahasan ilmu fikih ini adalah hukum-hukum adiyah. Hukum-hukum al-adiyah apa itu al-ahkam al-adiyah atau dia seperti ma'rifatu nuzul nuzul al-Tala fi laylatish-syat fi laylatish-syatiyah idha kana al-jaww sahwan nah Kata beliau, uh, rahimahullah taala seperti uh, atau keluar darinya hukum-hukum uh, adat atau kebiasaan kebiasaan seperti contohnya ketika kita mengetahui turunnya embun di malam yang dingin ketika cuaca cerah. Jadi, kalau ada embun di, di, di malam yang dingin umpamanya ada embun, bukan itu pembahasan fikih, ya, bukan itu pembahasan fikih. Karena itu masuk dalam hukum-hukum adat atau kebiasaan. Bukan itu yang menjadi pembahasan kita. Nah, karena pembahasan fikih ini kata beliau adalah tentang Al-Ahkam Al-Syara'iyah. Bukan tentang Al-Ahkam Al-Aqliyah. Bukan pula tentang Al-Ahkam Al-Adiyah. Nah. masyaAllah Allah Ta'ala. Lanjut kita beliau. Wal-muradu na Al-Amaliyyah. amaliyah Yang dimaksud dengan ucapan kami al amaliyah Yang hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliah amalan yaitu ma la yata'allaqu bil i'tiqad sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan i'tiqad keyakinan contoh kesolah seperti salat -zaka dan zakat demikian pula zakat faqorojabihi ma yata'allaqu bil i'tiqad keluar darinya sesuatu yang terkait dengan i'tiqad keyakinan seperti ketauhidan <tauhidillahi> <mulis> <mulis> <tauhidkan> Allah wa ma'rifati asma'ihi wa sifatih seperti mentauhidkan Allah dan pengenalan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalisa madzalika fikhan fil istilah, maka ini tidak disebut sebagai fikih secara secara istilah. Kerana secara istilah fikih itu hanya terkait dengan apa? Al-ahkam asy yang sifatnya al-'amaliyah, amalan. Nah. Bukan i'tikad. Taib wal muradu bi qaulina dan yang dimaksud dengan ucapan kami bi adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang rinci. Nah, Adilatul fiqhi Al-makrunati Bimasail fiqhi at tafsiliyah Yang dimaksud dengan dalil-dalil rinci ini adalah Dalil-dalil fiqhi Yang terkait ya, Yang dikaitkan Dengan masalah-masalah fiqhi Yang sifatnya Tafsil Rincih Fakharaja bihi usul fiqh Maka keluar darinya Usul fiqh Pembahasan tentang usul fiqh Kenapa? Liannal bahta fihi innama yakunu fi adillatil fiqhi alijmaliyah karena pembahasan dalam ilmu usul fiqih itu adalah pembahasan tentang dalil-dalil fikih secara ijmal secara global nah dipahami ya di sini jadi beliau sekarang menjelaskan tentang makna apa makna fikih beliau tadi sebutkan apa fikih itu adalah ma'rifatu alahkamis syara'iyyati al'amaliyati biadillati tafsiliyah fikih itu adalah mengenal hukum-hukum syar'iah. Sudah kita bahas tadi apa yang dimaksud dengan hukum syar'iah atau makrifah sudah dibahas, demikian pula al-ahkam asy sudah dibahas, demikian pula al-amaliyah. Nah, sekarang adbi adillatiha at-tafsiliyah dengan dalilnya yang rinci. Ini fikih, ya. ah. Kalau ilmu usul fikih itu tidak dibahas dalam pembahasan fikih. Tidak dibahas dalam pembahasan fikih. Kenapa? Karena pembahasan ilmu usul fikih itu adalah pembahasan tentang dalil-dalil fikih yang sifatnya mujmal global y sifatnya global. Sedangkan pembahasan dalam ilmu fikih yang dibahas adalah dalil-dalil, dalil-dalil yang rinci, dalil-dalil yang tafsir. Nah, Masya Allah taala. Ini beliau sedang menjelaskan tentang apa? Definisi al-fiqh. Allah taala. Baik, berikutnya kata beliau, as-sani pembahasan yang kedua ya, ditinjau dari tinjauan yang kedua bi'tibari kaunihi laqaban lihadha al-fann al-mu'ayyan ya yeah. ditinjau dari sisi laqab yeah. istilah untuk fan cabang ilmu tertentu nah fa yu'arraf bi annahu fa yu'arrafu bi annahu maka ditakrif didefinisikan didefinisikan bahwasanya ilmu usulul fiqh itu adalah <coughs> nah sampai di sini paham ya jadi beliau ingin menjelaskan tentang usul fikhe. Untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan usul fikhe itu, ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama ditinjau dari sisi lafadz-lafadz mufrad satu persatu satu, satu perkalimat uh, per dari kata itu. Kalau usul fikhe berarti ada dua, ada dua kata usul dan fik. Nah, maka harus kita paham apa itu usul, apa itu fik. Ini dari satu tinjauan. Tinjauan yang kedua ini yang beliau bahas. Tinjauan dari sisi Usulul fithe, penamaan atau lakop, ya penggunaan kata usul fithe. Jadi tidak dibahas, tidak, tidak dibahas lagi satu per satu kalimatnya, tapi langsung sekaligus, ya istilah usul fithe itu, ya definisinya adalah, Perhatikan nah Ini harus kita paham ya definisinya. Kalau enggak paham definisinya, nanti tambah sulit nanti memahami pembahasan pembahasan selanjutnya. Nah.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 adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fiqhi ijmaliah, dalil-dalil fiqhi yang sifatnya ijmal, global demikian pula wa kaifiyatil istifadati minha dan kaifiyat bagaimana istifadah mengambil faidah darinya maksudnya dari dalil-dalil tadi nah. dan yang ketiga ya, tentang wa halil mustafid kondisi al mustafid akan, akan datang nanti insyaAllah ta'ala Siapa yang dimaksud dengan uh, mustafid? Ya, akan beliau sebutkan insyaAllah ta'ala di uh, definisi berikutnya. Nah, atau penjelasan berikutnya. Baik. Sampai di sini dulu pembahasan kita. InsyaAllah kita akan lanjut. Uh, rincian dari uh, definisi ilmu usul fikr. Jadi usul fikr itu kata beliau, ilmunya bahatwa an adil latil fiqhi, al ijmaliyah wa kaifiyat wa kaifiyat al istifadah minha wa hal mustafid jadi ada tiga poin yang harus kita pahami dalam pembahasan ilmu ushul itu yang pertama tentang dalil-dalil fiqhi ijmal yang kedua tentang kaifiyat istifadah kaifiyat bagaimana mengambil faidah dari dalil-dalil tersebut dan yang ketiga tentang hal mustafid ya kondisi al mustafid kondisi mustafid ini yani al mujtahid ya seorang yang uh, mengambil istifadah karena yang mengambil istifadah dari dalil dalil syariat adalah seorang yang memiliki ilmu, ya, para ulama atau seorang mujtahid Nah, maka kita pun harus tahu tentang kondisinya ini akan dibahas nanti insyaAllah di, di akhir pembahasan dari dari kitab ini nah, ala alam, ini dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah kita akan lanjut uh, di pertemuan berikutnya ya. uh, rincian, penjelasan rinci dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Wizaymin rahimahullah ta'ala tentang Definisi usul fitih yang beliau sebutkan Akan datang nanti insyaAllah tadi pertemuan yang akan datang Allah Taala tala'alam Mudah-mudahan bermanfaat Kita memohon dan berdoa kepada Allah Semoga Allah berikan taufiqnya kepada kita semua Untuk selalu istiqamah atas agamanya Istiqamah dalam menentuk ilmu agamanya Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan kita Untuk meraih husnul khatima di akhir kehidupan kita Dan semoga Allah kumpulkan kita semua Dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di di majlis ini. Amin ya Rabbul Alamin Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya jema'in. Kita tutup majlis kita dengan doa kathartul majlis Subhanakallahum yuhamdika ashadu an la ilaha ilan bestanfiruka wa tawubu laik subhanarabbika rabbil alihi yati amma yasihuna Assalamualaikum warahmatullahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh